Szombat este nyolc óra volt, és egy beteg bógyúhoz készültem, amikor megszólalt a telefon. Breeze vagyok az Évi utca tízből. Nagyon rossz bőrben van a kutyám. Ki tud jönni? Mi baja van a kutyájának, Mr. Breeze? Nem tudom. Nem akar enni. Ki tud jönni? A hang is türelmetlen volt. Az érződött ki belőle, hogy a telefonálónak van egyéb sürgősebb dolga is, mint velem beszélgetni. Rendben van, nem sokára indulok. A vonal túlsó végén kattanás hallatszott, és én, ki tudja hányadszor, megint eltűnődtem azon, miért nem veszik az állatorvosokat ember számba. Miért nem feltételezik róluk, hogy bárki máshoz hasonlóan ők is szeretik otthon tölteni a szombatestét családjukkal. A tízes szám a hosszan sorakozó egyszerű külsejű téglaházak egyike volt. Csöngettem és vártam. Semmi sem történt, hogy újra próbálkoztam. Megint csak eredmény nélkül. De fény ki az ablakon, valakinek lennie kellett otthon. Perceken át csöngethettem és dörömbölhettem az ajtón, amíg egy ingben és nadrág tartóban lévő, ötven körüli férfi nyitott ajtót. Szemlátomás nagyon sietett, majd miután ellentmondást nem tűrően bejöttesséket, megfordult és szinte befutott a folyosón át az utcai szobába. Újjával a sarokban lévő kutyakosár felé bökött. Aztán karos székébe huppanva elfoglalta helyét a harsogó televízió előtt csoportosuló család körében. Nem mondhatnám, hogy alaposabban szemügyre vettek volna, mereven bámulták a képernyőt, és a legcsekíjebb érdeklődést sem tanúsították irántam. Látván, hogy tőlük hiába várnám a korrelőzmények ismertetését, oda mentem a kosárhoz, hogy megnézzem betegemet. Egy nagy fekete labrador volt, Állát a kosár szélén tartva nézett rám, fajtájára jellemző meleg tekintettel. Amit letérdeltem, farkát a kosárhoz csapdosta, megnyalta a kezem, ám utána rögtön elfordult. Lázasan vakarni és tépázni kezdte fekete szőrzetét. Észrevettem, hogy egész teste foltos és fekélyes. Felemeltem a melső lábát, aztán a hátsót, és láttam, hogy leginkább a könyökénél és a combjánál gyulladt a bőre. A szárkopteszk szkábeid okozta rüh, tipikus esetével álltam szembe. De a szegény állat már annyira elhanyagolt állapotba került, hogy a viszketegség egész egyszerűen levette a lábáról. Eléggé bizonyos voltam diagnózisomban, de azért úgy döntöttem, hogy elvégzem a rutinszerű bőrkaparékvételt. A családtagjai ügyet sem vetettek rám, ahogy az ajtót félig nyitva hagyva kimentem a kocsihoz a szikkéért és a tárgylemezért. Visszatérve lekapartam egy kicsit a gyulladt szövetből ezüveglemezre, amelyet belecsúsztattam egy borítékba, miközben a kutya türelmesen figyelt. A televízió pedig ordított. Dolgon végeztével kimentem a konyhába, és megmostam a kezem a mosogatónál, melyben tornyosultak a különböző főzelékektől és gyors csíri pudingoktól szennyes edények. Kézmosás után visszamentem a nappaliba, és megnéztem magamnak a rám fittyet hányó társaság tagjait. Az apa, az anya, a huszonéves fiú és lány mind-mind fújta a cigaretta füstöt, és nyílt szemmel bámulta a bömbölő képernyőt. Valahogyan azonban kommunikálnom kellett, és én az apát választottam. – A kutyájuk rühes! – kiáltottam a fülébe. Szeme egy pillanatra a hang irányába tekintett, de aztán visszatért a delejes vonzású képernyőre, amely fékcsikorgatásokat és lövöldözést okádott ki magából. Elővettem két zacskó aktivált kénes rüh lemosószert. Annak idején már megjelentek a piacon korszerűbb eljárások a külső paraziták kezelésére, de én mindig nagyszerű eredményeket értem el a szeretett hármas számú lemosószerrel, ahogy mi neveztük, és hűséges maradtam hozzá. – Tartsák be az zacskón olvasható utasításokat! – ordítottam. Holnap alaposan mossák le a kutyát, ne hagyják ki a teste egyetlen zugát vagy nyílását sem. Egy hét múlva ismételjék meg ezt a másik zacskóval, aztán majd megint megnézem. Mr. Barnes ideges szemekkel bólintott. Láttam, hogy én itt nem sokat tehetek, úgyhogy a két zacskót letettem a tálaló és magamtól távoztam. A sötét utcában egy pillanatra neki támaszkodtam a kocsimnak. Sok furcsaságot éltem már át állatorvosi gyakorlatom során, de ilyesmi azért ritkán fordult elő velem. Elég hosszú időt töltöttem bent náluk, és egy szót sem szóltak hozzá. És miután tétlenül nézték azt, hogyan jut el ez a kedves kutya ebbe az állapotba, aminek alig, hanem több hét kellett, mi vitte rá őket arra, hogy szombat testek érjenek segítséget? Tudom, tudom, a hányház annyi szokás, de azért mégis. Végül is beszálltam a kocsimba, és elhajtottam. A beteg borjú Mr. Faronnál volt, két mérföldnyire Dárogitól. Bementem az udvarra, ahol a gazda éppen azzal foglalatoskodott, hogy almot csináljon az üszőnek. Amikor meglátott, letette a vasvilláját, és örömében szélesre tárta karjait. Mister Háríó, te örülök, hogy látom. Lassan ejtette ki a szavakat, szinte tisztelet tudóan, és örömteli mosolyult ki az arcára. Ne haragudj, gyógy, szombat este ide fárasztottam, de olyan jól esik újra magával. Régóta nem járt nálunk. Megtermett fia egy lisztes a vállán haladt el mellettünk. Ő is mosolygott és integetett. Már éppen indultam volna a borjakhoz, amikor Mr. fáró felemelte kezét. Várjon csak, várjon, előbb találkoznia kell az asszonyjal. A konyhába siettünk. Ádít, Ádi! kiáltozta lelkesen. is csak ki van így, Mr. Ádíj jött el hozzánk. Mrs. Farrow szégyenlős asszony volt, de felkelt a székből, és kedvesen rám mosolygott. – Mr. Harry, bizony már jó ideje nem láttuk. Mindig örülünk, ha eljön hozzánk. Mindjárt felrakom a kannát, és a végzet bemegyünk tejázni, jó? – Köszönöm, nagyon szívesen. Kimentem az udvarra, a hideg levegő megcsapta az arcomat, de belül melegített a szívélyes fogadtatás. – Farrowék mindig így bántak velem. De kedvességük különösen azután esett igen jól, hogy bírzéknél jártam. Egész másképp bántak az állataikkal. A borjú tüdőtájéki vértululásban szenvedett, ami könnyen tüdőgyulladásá fajulhatott volna. Miután beadtam neki az injekciót, a gazda és fia, anélkül, hogy mondtam volna nekik, hozzáláttak, hogy spárgát fűzzenek át egy vastag zsák sarkai. és mire távozni készültem, a szegény kis pára mellét már jó melegen bebugyulálták. Jó, az ilyesmit látni, mondtam. Manapság, amikor annyiféle új szulfanomit tartalmok készítmény és antibiotikum van, az emberek könnyen megfeledkeznek arról, hogy az állatok gondoskodásra is szorulnak, pedig az ugyanolyan fontos. A rendelőbe visszaérve mikroszkópa látettem a bőrmetszetet, és egy randak is szárkopteszk szkábeid nézett fel rám. Ez az undorító szőrös lábú atka forakodott be könnyörtelenül annak az aranyos kutyának a bőrébe, s tette pokollá az életét. Nála is rettegettebb lény volt azonban a szivar alakú Demodex follicolorum, azaz a szörtűző atka, amely oly sok kutya felett kondította meg a lélek harangot. A szörtűző atka okozta rühesség, gyakran gyógyíthatatlannak bizonyult, ami azonban bírzik kutyáját illette, bizonyos voltam benne, ahol a szegény labrador igen csúf került, hogy az én kipróbált hármas számú ki fogja fejteni hatását. A hétvégén azonban nem hagyott nyugodni a gondolat, hogy bírzék vajon betartják-e utasításaimat. Foglalkoznak e egyáltalán a kutyával? Nem tudom miért, de azután, hogy láttam fáróék, milyen szerető gondoskodással veszik körül a bórjukat, szinte elviselhetetlennek éreztem szegény kutya helyzetét. Mire eljött a hétfő reggel, nem bírtam tovább, és becsöngettem az Ívi utca tízbe. Jó reggelt, Mrs. Beers, mondtam magamra erőltetett könnyedséggel. Erre jártam, és gondoltam, megnézem még egyszer a kutyájukat. Hát, nem is tudom. Az asszony szemlátomást bizonytalan volt, mit évő legyen. Én azonban kihasználtam a habozását, s besúrrantam mellett az utcai szobába. A nagy kutya még mindig a kosárban volt, a két fehér zacskó pedig ott hevert a tálaló szekrényen, ahová tettem őket. Eléggé el vagyunk foglalva mostanában, motyogta az asszony. – Ma este megcsináljuk. Ránéztem a kutyára. Mindig az volt a véleményem, hogy van valami különleges szépség a fekete labradorok csillogó szőrzetében. A látvány azonban ennek a megcsúfolása volt. A nappali fényben az állatbőre még betegebbnek látszott, hátsó lábai pedig görcsösen rángatóztak az örökös vakarúdzástól. Mi a kutya neve? kérdeztem. – Jet! Lehajoltam és megcirúgattam a kutya fejét. – Szegény öreg, Jett! – mondta. – Te aztán szépen nézel ki. Jett erre megcsóválta a farkát és belenyalt a tenyerembe. Döntöttem. – Kérem, adjon egy vödör meleg vizet, Mrs. Beers. Az első kezelést én fogom elvégezni. Egy-két percen belül készen leszek vele. – Na, gyere, barátocskám! Mondtam, és Jett engedelmesen ügetett utánam a hátsó kertbe, ahol néhány bimbos kell sevenyedett a gyomok erdejében. A csomag tartalmát a vízbe szórtam, és gyorsan kavargattam, mert valami megmagyarázhatatlan késztetés munkált bennem, hogy minél előbb végezzek a gonosz hatkákkal. Kicsit feszélyezve is éreztem magam, mert ilyesmit még sohasem csináltam az ügyfél otthonában. De elhatároztam, hogy ezzel nem törődök, és vadörömmel kentem végig a sűrű folyadékot Jett bundáját. Ahogy a szert jó erősen beledörgöltem a kutya bőrébe, a felső rábszárak alatt a hajlatokba, az állat boldogan, farkát csóválva nézett fel rám. Tapasztalatom szerint a kutyák utálják a mosdatást, ez az állat azonban a jelek szerint már annak is örült, hogy valaki foglalkozik vele. Élvezte a kezelést. Ahogy így dolgoztam, egyszer csak megéreztem, hogy egy tekintet szegeződik rám a sövény túloldaláról. Felnéztem, és egy vidáman múllogató idős férfit pillantottam meg. – ágyjon Isten, úgyi az állatorvos! – Az volnék! Az idős ember sóhajtott. – Mondhatom, sok lehet a dolga, ha mindent magának kell mosdatnia a kutyákat. Elmosolyodtam azon, hogy milyen elképzelései vannak az állatorvos életéről. – Hát, nem könnyű munka, annyi bizonyos. Éreztem, hogy le sem veszi rólam a szemét, miközben a kutyát mosdattam, majd gyors mozdulatokkal letörültem. Ugyanakkor boldogát tett a tudat, hogy én mértem az első csapást a bőrben megbújó gonosz kis állatokra. Szép kutya, mondta az idős ember. Az, valóban. A férfi ezután suttogóra fogta, hogy szavait csak én értesse. Tudja, azok az emberek nem törődnek vele. Szőrnyű állapotban van ez az állat. Nem szólt a szót sem, de önmagáért beszélt, ahogy Jed ott állt loncsosan és félig megkopasztva, akár egy kutyát utánzó madár ijesztő. Meg tudja gyógyítani? Azt hiszem, de időbe fog telni, és rendszeresen kell majd mosdatni ezzel a szerrel. Hetente, amíg rendbe jön. A jövő héttő. Igen, meg fogom kérni Mrs. beers hogy csinálja meg jövő hétfőn. Sok szerencsét hozzá! motyogta az idős ember, s feje eltűnt a sivény mögött. A konyhában közöltem a tennivalókat Mrs. Bierce-el, aki csak fintorgott. Látom, az öreg hovállal beszélgetett. Mindenbe beleüti órát az a vénk az ember. Folyton leskelődik a kerítésen át. Akár beleüti az órát mindenbe, akár nem, gondoltam magamban. Sokkal többet törődik a szegény kutyával, mint az asszony. Buszúzáskor még egy pillantást vetettem jetre, aki nyomorúságos állapotával mit sem törődve vidáman csóválta a farkát. Tudtam, hogy a következő hétfőn újra eljövök hozzá. És bármilyen ostobán éreztem is magam, semmi sem tántorított vissza attól, hogy egy hét múltán ismét megjelenjek. Csengettem, Mrs. Beers szokásos közönnyel fogadott, és szemtelen arccal invitált be a házba. A hátsó kert vezetett, s a sövény kerítés irányába biccentett fejével. A szomszédok csinálják. Ezzel megfordult és visszament a házba. Átnéztem a kerítésem. A rendezett kis kert kellős közepén Jett át egy gőzölgövödör mellett, mi alatt Mr. Howell és felesége buzgon bundájába a lemosószert. Az idős férfi felnézett rám és elmosődött. Á, doktorú, maga az? Most mi dolgozunk maga helyet? Azok a bírszék soha nem mozdatnák meg hetente, ahogy a doktor úr előírta, s ezért megkértem, nem csinálhatnánk emi. Tetszik nekünk ez a kutya. Hát ez igazán nagyszerű, és jól is csinálják. Jet felnézett rám, és bár arcát vastagon ellepte a valékom, farkát csapdosta, és szemei boldogan csillogtak. Mint ha csak azt akarta volna közölni velem, nincs ennél jobb mulatság. A két idős ember munkaközben szünet nélkül beszélt hozzá. – Na még egy kicsit ide, komám! Mindjárt végzünk azzal a másik lábbal, öreg barátunk! A hatalmas kutya, miközben a véget nem érő gyengéd mormulást hallgatta, valósággal elolvatta szeretett szeretet szokatlan megnyilvánulásától. Mindvégig figyeltem, ahogy dolgoznak, és amikor letörölték betegemet, újra megszólaltam. Ez tényleg nagyszerű, tökéletesen csinálták. Egyetlen porcikáját sem hagyták ki. Az idős asszony elmosolyodott. Hát igen, hallottuk, hogy mit mondott a múltkor. Annyira szeretnénk, hogy rendbe gyűjjön. Jól van, jól van. Magukon nem fog múlni. Amíg mindig foltokban csupasz és csenevész zsetre néztem. Tudniuk kell, hogy hosszú időbe beletelik, amíg talán rendbe jön a bundája. A legfontosabb azonban az, hogy kevesebbet vakaródzom. Igen, igen felelte Mrs. Howell. Még vakaródzik egy kicsit, de már nem annyit. Sokkal kevésbé viszketős, és az étvágya is meggyűjt. Pompás, ez is rendjén volna, de még sokat ennivaló. Hajlandók végig csinálni ezt heteken át. Végül is nem a saját kutyájuk. Pár gondoskodunk róla, mondta az idős hölgy lelkesen. Ragaszkodunk hozzá, ne aggódjék miatta. Csodálkozva néztem Howellékre. Maguk aztán igazi kutyabarátok. Miért nincs saját kutyájuk? Egy darabig csend volt a válasz, aztán az idős ember megszólalt. Volt nekünk? Vólt 12 évig? Csak maga soha nem látta is harry mert soha semmi baja nem volt. Elhallgatott snyelt egyet. Most elütötte egy autó, s alig egy hónapja meghalt. Némán néztem egy darabig a két ember fájdalmas arcát. Nagyon sajnálom, ismenem ezt az érzést. Borzalmas. No de nem gondoltak rá, hogy egy másik kutyát szerezzenek? Ilyenkor tudják, csak ez segít. Mrs. Howell széttárta a karját. Tudjuk, tudjuk, és gondoltunk is rá. De nézze, mi már túl vagyunk a hetvenen. Ha szerzünk egy kölyök kutyát, és valami történik velünk, magára marad, A soha se tudjuk meg, ó, te valaki, aki gondját viselte. Bólintottam, és még nagyobb tisztelettel néztem az idős párt. Olyan emberek gondolkodnak így, akik valóban törődnek az állatokkal. No de azért, mondtam, most egy időre lesz egy jó barátjuk, Jet. Látom, miért mindezt, amit érteteznek. Itt hagyok még néhány zacskónyi lemosószert, és tudom, hogy jó kezekben lesz a kutya. Bizonyos voltam a dolgomba, így egy ideig nem is vettem a fáradtságot, hogy felkeressem a házat. Csak három hét múltán láttam újra Jettet. Hóvelék a piacon vásároltak, Jet pedig ott lépkedett mellettük. Vidáman viselkedett, de a bőre még mindig ráncos és szörtelen volt. A sok seb is csak félig gyógyult be. Sétálunk, sétálunk? kérdeztem. Igen? az idős hölgy karon ragadott. Jet most már a miénk? Hogyhogy? Mrs. Beers azt mondta, hogy még mindig csupasz és lühes, és szerinte az is maradt, azt mondta, belőle ne gazdagodjon meg az állatorvos, elege van a vizitekből és az acskókból. Azt is mondta, hogy a férjével el akarják veszélyteni Jettet. Egek ura, és aztán mi történt? Hát, mondtuk neki, hogy mi magunkhoz vesszük és kifizetjük a számlát. Csak ugyan. Igen, először nem tudtam, mit válaszoljon, de azt mondtam neki, hogy jókora lesz a számla, mert maga kétszeres díjat fog felszámolni azért, hogy szombat este ki kellett gyűnnie. Egy pillanatra ránéztem, és úgy láttam, mintha cinkosul, rám hunorított volna. Nem, nem teszünk ilyet. Talán kellene, de ilyet nem teszünk. Na no de nem arról van szó inkább, hogy rá akarta beszélni? Hát, most már bizonyos voltam benne, hogy kacsingat rám. Elmosolyodtam. Egy szó mint száz, Jett átköltözött a szomszédba, és nyilvánvaló, hogy így mindenki jól járt. Még bírzék is, mert ahogy láttam, nemigen törődtek Jettel. Hát nem, pedig dzsert olyan aranyos. Sose vitték el sétálni, csak hagyták, hogy egyedül koszáljon. Nem tudom, hogy egyesek minek tartanak kutyát. És amit korábban mondtak nekem, már nem tartanak attól, hogy túl idősek. Az asszony kihúzta magát. Megbeszéltük a dolgot, és azt mondtuk, hogy dzsert már nem kölyök, hat éves. Szépen eléldegélünk majd a magunk öreges módján mi hárman. Hát ez nagyszerű. – Gyere, legyünk együtt, vének, várnak még a legszebb évek. Elnevették magukat, Mr. Howard pedig feltartotta a kezét. – Így igaz? Ez a vers a szívemből beszél. Nagyon örültünk Jetnek. szörnyű volt kutya nélkül, amikor elvesztettük a mi nabbinkat. Mindig volt kutyánk, most újra boldogok lehetünk. És boldognak is tűntek, akár csak Jett, aki nevetve nézett rám és a farkát csapdosta. Jó néhány hét múltán láttam őket újra. A darobi környéki földek között kanyargó, sok-sok ösvénynek az egyikén bandukoltam. A nap erősen tűzött le rám a felhőtlen égről, és távolról is könnyűszerrel ki tudtam venni jet, feketén csillogó dús bundáját. Ahogy melléjük értem, lehajoltam és megcírógattam a hatalmas kutya fejét. Milyen szép kutya lett belőled, mondtam, s kezemet végig simítottam makulátlanul sejmes nyakán és oldalán. Aztán az idős párhoz fordultam. Egyetlen csupasz volt sincs rajta, szinte az arcomat is látom a bundájában. Nagyszerű munkát végeztek. Hóvelék szerényen mosolyogtak, Jett pedig, akinek szemednyi kétségesen volt, hogy róla beszélünk, csaholva remegtette meg egész hátsóját, s majd kiugrott a bőréből örömében. Megérte, mondta az asszony, nagyon sok örömünk van vele, el se tudjuk hinni, hogy a sós egy ilyen kutyával ajándékozott meg minket. Figyeltem őket, ahogy tovább folytatták az útjukat a zöldös vényen, egy töltfa lehajló ágai alatt. Jed éppen egy elhajított fadarabért rohant. Allottam hóvelék vidám hangját, amint kiáltozva bíztatják. Megint Elizabeth Bromley jutott a eszembe, és miközben ők hárman az erdő széléhez érve szép lassan eltűntek a szemem elől, a legapróbb kétséget sem éreztem, hogy valóban a legszebb évek várnak még hármújukra.